За бездоганним вождем, антілохом, вже так недалеко. Мчав Минилай, спочатку накинутий диск, відставав він, та незабаром догнав. Наддала б ще більшої сили бігові ніг, пишногривая Агамемнонова ета. Тільки б ще трошечки далі продовжились їх перегони, то перегнав би Атрід і витягу б осяг безперечно. Мчав Меріон за ним, і до Менея соратник одважний. Список китком відділявся від славетного він Менелая, та повільні у нього були пішногриві коні, Слабший од інших і сам, у кінських він був перегонах. Син же Адмета пізніше од всіх останній з'явився, Ледве свій тягнучи повіз баских підганяючи коней. Глянув і з жалем пройнявсь. Прутконогий Ахіл богосвітлий Став між Аргеями він і слово промовив крилате. Кращий їздець останнім славетних привів своїх коней. Це ж таки гідний того він, щоб дати йому нагороду другу, а першу нехай Діомет син тідею одержить. Мовив він так, і Ахеї усі його слово схвалили. Дав би коня він Евмелові, яку хвалили Ахеї, та антілох тоді Нестора парость великий душею встав і Ахіллу промовив Пелідові слово правдиве. Тяжко, Ахиле, мене ти образиш, коли доконаєш слова свого, відбираєш ти в мене мою нагороду, зваживши на перепону, що повість затримала коней. Славно моїх вожаєві. Та чом же про те до безсмертних він не моливсь, не пройшов бо тоді до мити він останнім а як його тобі шкода, і він любий тобі. То багато золота і мідів в наметі твоїм, багато є іконей, однокопитих у тебе, і овець у кошарі, і невільниць. Вибери щось і дай навіть кращу йому нагороду. Потім чи зараз, а тільки похвалять тебе всі Ахеї. Це ж бо я не віддам». «Хто б із воїв схотів її мати, спробуй, хай позмагатись зі мною в бою рукопашнім?» Мовив він так. Усміхнувся, прудконогий ахіл богосвітлий, на антілоха милуючись. Був то друг його любий. Відповідаючи, мовив до нього він слово крилате. «Кажеш ти мій антілоху, щоб іншу?» Евмелові в домі я пошукав нагороду. Як хочеш ти, так і вчиню я. Дам йому панцир у битві здобутий від Астеропея. Мідний увесь, ще й блискучим навколо оздоблений з краю оловом. Буде це шани великої гідний дарунок. Мовив він так, і панцир сюди принести свого друга Автомедонта послав. Той пішов і приніс із намету, Панцир і в руки Евмелові дав. Той прийняв його радо. Серцем повним гіркоти Підвівсь Менелай тоді з місця На антілоха розгніваний. Дуже окличник негайно Берло подав йому в руки І всіх до мовчання закликав Вою Ахейських. І муж, богорівний, почав говорити –